praym rava ta allah subhanahu wa taala al wali the al maula ismal min quran suratul baqara imri allah tal wali qad allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min al-dhulumati ila an-nur ya al wali bayan ma qutimin min midan mush si tesh praym rava ta allah subhanahu wa taala al wahhab atidant dhanya Bonus. bonus yep, yep, yep. Yab, yab, kuiddan, shfardhan. Siti shprecisiva, sallahu subhanahu wa ta'ala didur. And tata allahu subhanahu wa ta'ala ka parmeen qura'an, the pinga bairin hadith, sallahu iqad didur. Tata allahu subhanahu wa ta'ala, wa qalat il yahudu yadu lillahi maglula. Surat al-ma'idha, idha. Wa qalat il yahudu yadu lillahi maglula. Gullat aydihim wa lu'inu bima qaloo. Bal yadahuma basuqatan faqu kayfa yata Kan thon jehudit se dora e Allahut është e shtrënguar nuk jep meni fjal kan pas më shumënëm se Allah ka dërën shtërëgume se është ka pratsa gullet e i dihim ma lu'inunin dhurt atyre janë shtërëngume dhe janë të malkuar dhe të të Allah bima e kalu për atët që e kanë ton beli e dahu me pësut atani po di dhurt e Allah të janë shtërira që jeb të tëtë me të di dhurt njën fiko kejfe e shash dhe jeb qështë të aj Allah subhanë kë Vazdimeshul Allahuna... muqaddimul muakhirul awalul akhirus saadirul ba'dinu walil mutaalil ba'dut tawwabul muntakimul afuraufu malikul mulkizul jalali wal ikram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 سيرين نور من فؤادي حينما راجت يا رب العنان في جراتنا سريال روقا ادريت اليجرون هوجا اندروار شكري علي حينما راجت يا رب العنان في شراقتنا نفسي بنور من فؤادي حينما راجت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 Në imrat dha tilsi t'allahu Insha'Allah mesantë të profundojë Këmë më folpër disa imrat dha t'allahu Dha shkurt disa t'ilsi t'allahu subhanahu wa ta'ala And I filloy Ta pra imrat dha allahu subhanahu wa ta'ala Asht al-weli Asht al-mawla Asht al-mawla Asht al-mawla Asht al-mawla Surat al-baqara Imri allahu t'al-weli That allahu wali yu al-lazina amanmu yukhrijhu min al-dhulumati ila n-ur Fiala wali Vian ma kubti min Mekh dhe ndihmus ndaj qara në Qur'an Allahu valiyu l-ladhina Allahu ashtimiku ndihmusi i basim ta'ra at yu që kan basu yukhrijuhum min al-dhulumati ila n-nur inzir nga ersira nadrit nga ersira nadrit po ashton suratu Muhammad ayetini m-dajtash parmen emri Allahut mawla dhalika bi anna allaha mawla all-ladhina amanu Allahu ashtimiku at yu rët salat kan basuwa wa anna al kafirin la maula lahum la sakafirat nukan mik antje argumentet di ayete jan argument se allah subhanahu wa taala ikoqte di imra al wali wal maula atje jan argumentu quran an sunna e pra isonetit esht fjala e zubejrit sahabijut shoku pejgamberit sallallahu alaihi wasalam qi ka than dialet vet dialet vet abdullahit ne luften e xhemelet u kan kur ka ndod lufta mesaliye radiallahu an edha polas tjetër që ka qenë Zubejri, në polën e Zubejrit ka qenë edhe Aisha, Hipun Devë. Edhe stir për këtë çka lufta e Devës. Aisha radhiyallahu anha ka qenë Hipun Devë. E Zubejri, e polosi djalin e vet, atij Abu Neij, atë djalin e jam ka pas borxh. In ajista anshe in minhu lis eskemusi mela borxhin. Eshe vetën se si e tumit me më la borxhin, ngushtohesh. Për shkak se ka la një pasuri pas vetës ti ke për me la borxhin, po në rast se ngushtohesh, thotë nëse vdesse Atër të mbejt ti përgjësia e borëgjët Ma la në borëgjën Po në nasë nuk kemun si festin alejhi bi maulaj Atër më bështet të në mikon tem Që me të ndimu me la borëgjën E thëtë Abdullah i më Zubejri Gjali i këti sahabijo Thëtë fëvallahi ma darejtu ma arada Thëtë pasha Allahun nuk e kam kuptu Se qëfar ka dash me më thonë Babajem Zubejri Hatta kultuja e beti Dejë sa të që thash o babajem Men maulaj kush është taj që këtë në beshë s'kam mundësimi e lau borgjën më shkun bështet për ati me kërkun për me ta lau borgjën ka le Allah, ka thënë Allah hem, kër mbësht, kërka prejtina më bështetun e ta që me më me më të dimu me ma lau borgjën tem e këtune në dhëtë kjo është argument se Zubejri se kemi përmejnë në këtë regull e që do të tashme përmejnë ka ardrasti se fjale e sahabijut është argument në imra dhe cilësi të Allah në tat kur thot sa habiu e emrton Allahun me ndonjë emër apo e cilson me ndonjë cilësi, as argument sa është për emrat e Allahut ose as për cilësitë e Allahut. Në total sa habit mirërat në këtë çështje. Ekë sahabi Zubejr radhiyallahu anhe katsuit Allahun këtë emër, si thamse argumentosh edhe ajeti, më po edhe çjala e sahabit të argument. Ka thonë men maula kush është ai? Mi kujet. Ka thonë Allahu qala Allah قال فوالله تط عبد الله بن زبير ماشاء الله ما وقعت في قربة من دينه ماشاء الله نو كان دو مو موسطرسو تششتيا بورجتي تشرتاش مله امثان يا معلا زبير او ميكو زبيريت اقضي عنه دينه فيقضيه اذا شاء ديمويا مله بورجين زبيريت واتمس الله امنسيك اولاي بورج زبيريت كما دون البخاري سيكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالdoa piece a dos Allahumma atini nafsi taqwaha wa zakkihha ant khayru man zakkaha the pastroi aseti mosmiri che pastron ant waliha wa mawlah ti andi musi sai da miku ti ala ibn jaririn tafsir nabat Qoflet për fjalën e Allahut Allahu waliyul ladhina amanu e shpjegon kuptimin e këtij emri se ka kuptimin nasiruhum është ndihmësi e tyre wadhahiruhum etjë jep mundësimi kundër vikafir dhe me marrë sundimin e vetë lahom bi'onih dhe tawfiqih in de man atha mendimen ati dhe yudhon idrejton atat çka Allahu e don ato këtë kuptim e fjalën emna wali me këtë kuptim janë ata fjalë e emri almaula تسجبريم ربى <تصفيقية> تعالى الله <تصفيقية> سبحانه وتعالى الوهاب اتش دنت ذنيا ذونس ياب ياب كيدن شفردن في لمين القران في سوره ال عمران ربنا لوتنا ربنا لا تزغ قلوبنا وزت مسناي هوم زمراتونا مسناي دفيو بعد اهديتنا پسناكه اولزوور وهب لنا ذنا ياب nga fjalë Allahu hab thamthan riadha da emri Ohab më bëna siç kemi thënë për veprat nuk mirret emri më pojetim avane përmjet emrin El Wahhab andaj e mërtheim Allahu El Wahhab më po kërkojim ralla Allahu El Wahhab atare ka dhe veprën edhe cilësinë se jap se kemi thënë për emrave mirret cilësia wahab lana min ladunka rahma thenajap më ngati mushir anda mushira innaka anta El Wahhab nga se tie dhurues po as fjala Allahu son surrat shura A jep lu men ysha inatha yeb kuj don fmi vajza o jep lu men ysha dhukura kjo vlet per cilsi ne allah domethan ve veprat ta allah me nje cilsi se allah ka kete cilsi dhe jep kuj don per njerve dhe me paden hadith ne pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam muslim i celi vjen ku pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam me kete cilsi me kete veper hadithin kur per mes njerve sahabet e Abu Huraira sepëngan be-sallallahu alaihi ve sallam jet namazit ka bën me dorë ka pengua e çka pytyjë Rasullullah çka ka thënë çka i shejtanit dash të dhe mu afro me zjarr me ndjek edhe si ka thonë lou ka thonë pastaj sot sikur mos li shkon lutja e Sulejmanit e kisha marr shejtanin e kisha lidh për një stub për një shtyllave për një shtylla shtyllave të xhamisë dhe fëmijët e Medinës pishin lutje me shejtanin akët hadithat Rabbi gfirli wa habli sulutia suljemanit kaçin rabbi gfirli azat mafalmu wa habli mulkan dhomayeb nathat allah web mulkan la yambagi li ahadin min baadi ce nuk i takon dikujtër pas meje nathat pri sundimin e suljemanit o kon qi allah u ja ka mundsuu ce shejtani ka pas ndër sund xhint pengaberi sallallahu aleyhi veslem pas mort xhinin dhe me pas lidh por shtidhën e xhamis ce me lut me ta fëmitë medinas Me një mënyrë e këshmarë atë të shkja e ka pasë Sulejmanit, këtë zotrim, këtë sundim Andaj është kujtua lutja e Sulejmanit që ka kërku nga Allahum i adhan një sundim Shka nuk i do t'ja ebdi, kujtë pasë ti, thët e kam lanë, nuk e kam banë këtë vejpor Nërsa fjala, ehebë apo wahëbë, ose e imri wahëbë Ka qëllimin i thuhet ati që jebë shumë, pandalë heqë Dhe nuk kërkanë prej asoj këpënzim ose falendrim në fakt nuk kërkon nga te edhe nëse se meriton t'i jap, dhe nuk kërkon me aq pengzu, dhe dhonia e koh vazhdimisht nuk ndalet, vazhdimisht ti i thuhet al-wahhab, ndërsa Allah ka emrin al-wahhab. Siç e shpreh cilësive të Allahut subhanahu wa ta'ala dy durt. Në fakt Allah subhanahu wa ta'ala ta ka përmend Kur'an dhe pejgamberin hadithe se Allahu i ka dy dur tëtë Allahu subhanu wa ta'la wa kalët il-jahudu jedu Allahi maglula suratul ma'ida kanë thanë jahudit se dora Allahu tështë të shtrëngume nuk jep me në fjall kanë pas përshëndëm se Allahu qatë dora në shtrëngume se ashka prats gullët ejdihim malu'inu dur të atyri janë shtrëngume dhe janë të malkuar tëtë Allahu bima kalë për atëtë që kanë thanë bel jedahu me pësuta tani Po di durt e Allahut janë çtërrira që jep don të thot me di durt, jum fiku kejesha dhe jep çjdo aj. Allah subhaneke ayat, atësin vetin e tij me këtë kat cilsi sa Allahu ka di durr dhe di durt ati janë çtërrira e jep vazhdimisht. Kjo ayat kanë 64 Maida, ndërsa në surat Sad ka të Allah subhan ma mana ka an tasjuda lima khalaqta bi yadayy. I ka thonë sheitanit iblisit kur e ka urdhrua Allah subhanahu wa taala mi boshesh nga demet, ai është në pëngu, e ka pëngu vetë nuk i ka bësë sejtë ademet, Allah subhanu e tala i të të dijë, qëkat pëngoj ti që mësë ti bishë në sejtë ati që e kryova më dy durët e mija, që e kryova më dy durët e mija, khalëk të bje dhejtë. Po ashtën hadith, të rasmëtane Bu Musel e Shariu radhi Allahan, Allah të t'inna Allah Allahu i madhërishëm, jëpsu të jëdëhu bil lejli, eshtërin dorën e ti gjatënatës li jetu atë mëkatarin e ditës. O ju si të jedhe hu bin nahari rjetu ve mesi e lejri edhe eshtrin dorë në tijë gjatë ditës për me falë mëkatarin e natës hatta të të lu a shemsu min maghribiha deri sët del djeli të linë djeli nga përandimi. Në datë natë komo, Allahu e ndalë pranimin e pëndimet, të u besë nuk e pranan, o po Allahu vazhdim e shdëdit eshtrin dorë në tijë gjatë natës me falë ata mëkatarin e ditës në sejë kërkanë falje, edhe e kundërta me fal gjatë natës më katonin ditën dhe me fal gjatë ditës më katonin natën siç ka ardhur në hadithin e şefaa's ndërmjetësimit ditën e kiametit kur do kërkoj të kërkojnë njerëz të dikën me ndërmjetësu edhe s'parti do të shkojnë te Ademi alayhis salam dhe do t'i thojnë dhe i thojnë pe gabetis alasam premend hadith Buhari dhe Muslimit vi njerëz te Ademi alayhis salam dhe i thojnë fequlun ya ja adam o adam anta abu albashar ti je baba i njerëzish خلق الله بيده اللهtقريو مدارن اتی ونفخ فيك من روحيtقاذون غا شپirti اتی نتاتغا كريي مس الله هوش زاتی شپirti دمطان تقاذون غا شپirti تسلنايвет اكاكريو پاش تو حديثي بوخاري و مسلمت غا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان الله عز وجل يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه Sa Allah subhanu wa ta'la Jutat ba norve të gjennetit O ba, ba norve të gjennetit Thë e kulune lebejk rabbena o sa'dejk Thënë ozot e në ti ta kalën për gjigja Ordra Wal khayru fi jadejk Dhe khayri është në dy durë të tua Wal khayru fi jadejk Khayri është në dy durë të tua Në të kekët thë janë hadithi të cilët Lë asën dhe të cilësojnë allahu në këtë cilësi Pashtu hadithi pengambejri sallallahu alai sallam Në hadith Mohamedi pasuri la yqidhha nafaqah nuk e pakson shpenzimi nuk paksovet do thot se si ajo umashtë ka dorë dithi vet për pasurinë na Allahu që do thot na një pasuri të Allahut nuk i merr ndjenjë me kuptu se zakonisht kurosh një sand i mosht kur të haksh pija soi shprazet mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam naflet por dorën na Allahut as të mbushur dhjet tan kon nuk shprazet që është me Allah subhanahu wa taala nëse andaj dora ti s'kamu si më kuptu se çfarë dorash, pra atë pa flasim këtë, do të thotë monira ndriçon dhe këtu jepshin vet hadithe se ndriçon se një dorë e mbushur ç'është, nëse merr nga ajo ja, e shprazet. Mi po dora e Allahut nuk është kështu. Në anëto na nuk dimë për monirin, vetëm emrin e këtë dorë, ndërsa nuk dimë se po monikon nëse si është, edhe është e mbushur kur shpenzon Allahu nga ajo, ja, nuk shprazet. Saha ul-layli wan-nahar. Jep jatanatës edhe ditës pandal sponsor wa qala pastaj tat e buhurreirat hadithin c'i trasmatan pastaj ta pejgamberi ara'aytum ma anfaqa mundhu khalaqa Allahu as-samawati wal-ard a keni pa attajka Allah ka dham prekure ka kriuçiet edhe tokun fa innahu lam yaghd ma fi yadihi Ashtë gjënë së shpaksu nga dora ti Prej kur i ka kryu që jetë dhe toka Që vazhë zemesh Allahu ka dhënë nga dora ti Dhe ashtë gjënë së ka paksu kja Ma fjedi Wa ka le ashuhu ala lma Dhe Allahu ka ashë në fronin e ti Mbi uj Pasaj Jehfidhu Wabijedi l-ukhra el-mizan Tëjta është fletë hadithi për dorën Allahu që shtë mbushur Në në dorë nërsa dorë atjetër Wabijedi l-ukhra Në dasën e dorën e tij është peshorja, ndërsa në dorën e tij tjetër është drejtësia. Ai filloi të rrafë, kanë ndonë angrit me iman, me besim dhe me vepra të mira, ndërsa kanë ndonë ul me kufur dhe ve vepra të këqija. Andaj sco xhilaf basisin ulemave tehlisunnejt por pa duke fillu nga Ibn Huzeima, Abu Hasan al-Sharihu, Abu Bakr Ismaili, etj. turma sco xhilaf me sen ulemave tehlisunnejt se Allah subhanahu wa taala i ka dhënë oposika. Kretë janë thime dhimi, kretë kanë prënu, ka konsenzus mesin ulemave, s'koh i la feqë, as mesin sahabë, as tabiinve, sa Allah i ka, apo si ka didur. Në dhe të kërë Korani, dhe sunneti, dhe fjalla ulemave të parë, dhe sahabëve dhe, dhe tabiinve, sa Allahu subhanu wa ta'ala i ka didur, jetë në ata pandalë. Mi po, siqë gjithë janë të një mendimi, dhe më dhe s'koh i lafë, s'koh polim një mesin ulemave, se dora ati Allahu të është edhjathët. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an suratuz Zumar, "Wel-ardh jamian qabdatuhu yawm al-qiyamah", den ditën e Kiametit, toka do të jetë në ngroshtin e Allahut subhanahu. Këtë tokën Allahu e bën ngroshhtë. "Was-samawati matfiyatun bi-yamineh", ndërsa qijet janë dpalume ndorrën e Allahut të djathtë. Allahu in ba si që përmendëm e hadithën Bukhari dhe Muslimin maherën nga Ebu Hureyra, ka orënë të rësmetim, jeminullahi melëa. Dora Allahot e mbushur, nërsa të rësmetimit jetër, jeminullahu melëa. Dora Allahot e ti e diakht, është mbushur. Nuk paksohet sadaqët jetë, Allahu rrisër e ti. Edhe hadithën Ebu Hureyras, r.a, Bukhari dhe Muslim, nga pinga bëjri s.a. l.a.sëm, jithu issema e bëjemini hi, dhe Allahu pëllën qildin në dorën e diat ti në atët së ka polemik mesin ulemave se Allahu subhanu wa tali ka didur dhe se Allahu ka dorën e diat ajo që ka ndodh që nuk janë krejt një mendimi ka ndodh një loj polemike këndrështimi mesin ulemave të hrisunetit është se dorë atjetër Allahot a thuhët së është e majt apo nuk është e majt këtu është khilave a ta të, të silat kan thon se dora Allahut tjeter asht e majt por e tjera esht imam Uthman ibn Sa'id ad-Darimi Abu Ya'la ja al-Farra Muhammad ibn Abdul Wahhab Siddiq Hasan Khani Muhammad Khalil al-Harras Abdullah al-Gunaimani argumentet e tjera jam mas kvar hadithit e muslimimit يَتُوبُ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نْشِيَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَخُذُهُنَّ بِيَدِ الْيُمْنَى دي فَصَارَ إِمْبَاوْن مَدُورْنِ تِتْيَاقَ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ فَصَلَّتُ أُنْيَامْ سُندُسْ وَنْيَامْ ان بْرَيْتِي أَيْنَ الْجَبَّارُونَ كُيَانَاتَا سُندُسْ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ كُيَانَاتَا مَنْ ذَيْدْ كْرَانِشْت ثُمَّ يَثْوِي الْأَرْضِينَ بِشِمَالِهِ إِمْبَاوْن تُقَتْ مَدُورْنِ تِتْمَايْت كِيسَادِيتِ نهادیتنا بودرداس رضی اللہ عنه دعا بنا بیل صلی اللہ علیہ وسلم هدیث اترسمتان احمد بن حنبیل دبازار موسیدنتي خلق الله آدم نحینا خلقه فضرب كتفه اليمین فأخرج ذریت بیضاء كأنه مذر ساللہ سبحانه و تعالی اکا کریو و کریسات کول اکا کریو و دمنا ده اکمشو دورس تیت دیات ده اکنزرن گا پاسارس të bërë sikur thërmija që dharëba këtë fëll yusra fë akhracë dhurrija të nësauda e kënë nëmë lëhumëm ka qapë Allah o dorënë të të majtë dhe kanë zirë kërjesët pasarës të të ademët të zi fa qali lëti fë jemini dhe i thëtë Allah o dorës të të dja që i ka pasë kërjesët në rëna të dja të të pasarës të ademët ilë lë gjennëti wëla ubali i janit për gjennët dhe Dërsa jojni për zjarë të kriun Tërës me tonë Ahmedin, sunejtën e ti Siq është argument Ulemavet se të te kanë silsuhu Se njëna dora Allahot është e majt Se në hadithë e ka ardhë Ndisa hadithë e ka ardhë Dora e djatë dhe dora tjetër Ukhra Nuk është qujtë e majtë Karton pasi djona është e djatë Atër tjetëra Tjetëra do të mëmbej Dore majtë Në këtë aspekt e kanë koptua نرسى أتا تسلت كانت تانسى الله سبحانه وتعالى تود دورت قد دعت أسنان دور الله نكشتمعيت أشت ابن خزيما أحمد ابن حنبيري بيها قيو أدى شيخ الباني رحمة الله عليك أرغمينت تكتيرين فعلا بين بيري صلى الله عليه وسلم إن المقصدين عند الله على منابر من نور Anë jemin rrahman azzawajal Wa kilta jadej jemin Se të drejtën ditën e kiametet Janë kottuqe nga drita Në anën e djata Allahot Dersa të didurët e Allahot janë të djata Të didurët e Allahot janë të djata Si shkardën hadithën Abdullah ibn Omerit Radi Allahan Se për nga beri sallallahu Ewa le ma kharak Allah ta'an al kalem Fa a khadhu bi jemini Wa kilta jadej jemin Së pari her kur Allah e ka kriju leopsin E ka ka për me dorën e ti djata nder sa tudit durta allahut jan djatta ettrasbotar ibn abas sunna wal ajuri libnati alsharia albonetat hadh sharditi saqt eden hadit anku allah subhanahu wa ta'ala ka don spirtin ademit alayhi salam ya ka tregu durt ndersa tudit durta allahut ka pas mbi dhura grosh ka thon zgjed celandusha adam fa qali ikhtartu yamin rabbi fa tademi ezgjella dorën e djat të zotit tim wa qilta yadahu yamin Në thë hadithë për nga më bëjtë sallam, e këtë pregonën fjarë të adimet, nërsa të du dhërëtë Allahut janë të djatë ta. Dhe hadithë e buhurëjrës, në për nga më bëjtë sallallallisem, jeminullahu melëa la jaguibuha nefakah. Në thë hadithë i që ka përmenu me herrat, se dora Allahut e ti e djatë është embushur dhe nuk hargjohet. Në nënë me pasuritë, dë vanë gjithë më shqipë Allahut dhe nuk hargjohet. Përxhija e kthyra rreth ditës së Part është, të muslimëve është, nëse në ka dhënë Sheikh Albani këtë përxhije, është asaj është hadith shadh. Hadith shadh, të ulëmot e hadithe tës ai hadith i cili transmetohet nga një transmetues që mirët hadithi për ti, është njerëj i besueshëm, është i saktë mirë po gjatë transmitimit teksin që e ka transmitu të hadithit vjenë me në kondrështem me hadithin që ne ka transmitu tjetërkosh e që aje është më i besushëm dhe më i përpekt dhe hivzin e ka më të fortë gjatë transmitimit dhe albani e shtinë këtë hadithin sajtë muslimit prekti loj hadithi se ka ardhë në kondrështem me hadithet tjera të cilat janë më të sakta se ke andaj logarit hadith shad a ta të cilat logaritin hadith sakt e marrin argument se Allah o ka dorën e ti të majtë ndërsa kë, këndër përgjigje e këtyre të cëllet kanë thanë se Allah o si ka të didirë të djata mirë po e mërtohet apo thuhet se të djetë janë djata nga se në gjuhën Arabë Arabët e kanë përdor këte kur kanë dash me thanë se dikush përtu dore majtë njerëzit nuk i kanë barabar dore në djata dhe të majtën zakonisht dore djata jep ma shumë dhe me dore në djata jepër parësi më tejpër dhe më ta banë punë më tejpër se më të majtë dhe dora e dja është me e forë se e majtë e kështu që të a raptë kur kanë dash me të regu se dikush është dërdhansë dhe se nuk dalohën durët e ti është ashtë shumë që jepë kanë dhanë jepë shumë të di durëti ka të djahtë se jepë shumë a se kur kanë dash me të regu diken, për dikën së është i doptë se nuk jepë ka dopsi e të dhjata, ka thon se fjala e Ademit alayhis salam ka qenërd hadithe se të diturta e Allahut janë djathta, ka përçellëm se te Allahu nuk është që dallim se kur krijesa që njëna dorë t'i më dhanë shumë e njëna mos më dhan apo njëna më konoftëshme e tjera dabat, që dallimi nuk ekziston te diturta e Allahut. Andaj pejgamberi e hasami ka thon të diturta e Allahut janë djathta. Allahu alem don të kat këtu xilafi, këtu polemika kthehet në hadithe në sahih muslimit, saht i sakt ata cëlet e marrën se është hadithi i saktë. Thoin këmbët bos, të dorët me të cilsua Allahun sa dorra ti është e djathtë edhe e majtë, mirë po, nuk ka dallim mes dorës djathtë dhe majtë. Allahu jep me tuti djat. Nuk ka sa dallimi që është e krijuar. Na thotë e lajm me kështu të hapur, pasi që nuk kemi mundësinë me u futën këta mesën e ulemave me, me folë se cëllash më është e saktë më mirë, edhe pse autor i këtij libër e vonë sakt çu ti durta Allahut janë djata. الله ودن مسميع. برتصيوا تا الله سبحانه وتعالى ës al-akhiriyah i fundit. Atë që ai muri Allahu subhanahu wa taala është në surat al-hadid ayat i 3, hu al-awwal wal-akhir, ai është i parë dhe i fundit. Surta Hadid ayat i 3. Ndaj nga kjo, mirëse Allahu subhanahu wa taala është i fundit. Çdo të thotë Allahu është çeska pas Allahu di çka. Çdo gjë do të shkatërrohet, Allahu mbajt iza Josh kafrot Allahu mbet, dhe se Allahu subhanahu wa taala e shkruusi tijë dhe se Allahu është i përhashem. S'ka moside kush me apo lu, as dikush me mbet që Allahu don thot nuk i vjen vdekje që me mbet diçka. Allahu subhanahu gjithmonë është i fundit, naqë të krijesa të mbarojnë, Allahu subhan prapasht i fundit nuk mbaron asnjëherë, ndaj është i përhashem. Këto janë argumentat, dhe me këns perfundojmë në emrat e Allahut se si i ta Allahut, po ne kemi pas lan javën e kalume, njën nga lazni që pyjtja që ne kemi pas kalu, nuk e ke kemi pas pjegu, ajetet të cilët këndbojnë me maijet ulla, i thënjën maijet ulla në gjuhë në araba, e që dënë tëtë në gjuhë, a fërësi, apo shëqërim, si do të mu kuptua ajetet të cilët të cilët flasin, sa Allahu është me ju. Kjo maijet, e që dënë tëtë maijet e thirin për shakë se e gjenë Kur'an dhe ayn eksa e të vejn ma'i a të gjithmonë e ka që bëti min sa ësht më dhejka aflet për shashrim osa a fërsi e ka që bëti min e allahu subhanhu wa ta'ala ndaniha e emri allahu tka ard është njit me ndaniha për e emr në ketfor osa ndjih me emr e kur tët allahu subhanhu wa ta'ala inna allahe ma alladhin attaqaw walladhinahu muhsinun allahu është ma' këtta në më kan frik Allahun dhe me ata që janë bamirës. Edhe fjala e Allahut për shembohu huwa meakum, që është lidhë me para emër, ajo është me ju, inema kuntum, ku do të thje ne. Çuish do të më kuptua këtë ajete. Tashti kur lexon këtë ajete, në një prej dy kuptimeve do të më pas. Ose Allahu ka pasqëllëm on jam me ju me çënjen time, ose go kuptimin on jam me ju. Me qësitë e mija Në dhëtë me diturin tima Ose me shikimin tim E nuk e ka kuptimin me qenjen tima Të gjithë ulemat Të partë edhe të mramët E kanë mëhua se këta ajete Kanë dhënë se këta ajete Nuk kanë qëllim Se Allahu ashtë Jamë me ju me qenjen tima Gjithë ulemat Ta nuk e kanë pranur Po gjitha ajete të selet kanë ard Se Allahu është me ju Kanë për qëllem Allahu është me cilsit e ti Në të atë është me disa cilsit Me judan të atë me diturin e ti Ose me shikimin e ti Ose me mbikëqyrin e ti Ose me ndimën e ti Më varat se që shka ardhë koptim jtë. Andaj me ija Kja afërsia Allahut me kryesat Ashtë dylojsh Ashtë e për gjithshma Edhe veçamt E për gjithshma edhe veçamt E thojnë Me ijetul ama Edhe me ijetul khasah Premëriysa ama që ndonthot nuk veçohet dikush me këtë. Ma yakunu min najwa min najwa thalathatin illa huwa rabi'u nuk ndodhmë të ekzistojë një grup për 3 veta që bisedojnë bashkë mes vetave vetëm sa Allah oshti ka për ti. Wala khamsatun illa huwa sadisuhum as nuk qjellojnë të janë 5 vetëm sa Allah oshti 6ti. Wala adna min zalika as ma pak wala akthara as ma shum illa huwa ma'hum aynama vetëm sa ai është me ta ku do të jetë. Kjo është Maria Am, Allahu jëmeta me jetë. Domethënë këtu nuk dallon rrobrit, me këtej rrobrit është, po ka qëllimin, siç tham se këtu nuk kuptohet se Allahu është me çeninë, nga se ska problem edhe më që kan thënë këta domethënë te hadisutunet, ose për disa sekte të islamit, ofrimi me hadisut, si kanë sharit, ashtu madhudit as atano këtoin se Allahu është me çeninën e tij me rrobrit e tij, nuk e thojnë këta. Po thojnë se është me cilësiteti, domet Allahu është me krejt, çoft me muslimant, apo me shafirat me diturin e ti me shikimin e ti me rëzkon e ti me nbikqirin e ti është me krejt nërsa me ijetul khas allahu është me disa rab dhe ka a fërsi dveçant me ta edhe është me ta me disa cilësi po e nuk është me krejt përshimu precisive të allahu të është në dihëma këtë cilësi allahu është me besimtart nuk është me kafirët kësa i thënë ma ijetu al-khasë allahu në këtë rasë është me rëbërit e ti nuk është me ata me mëshri nda i doni herket silsi vjen el-lidhur me ndonja eymar pra eymra ve të rëbëve të allahu të subhanu vëtëna që ardhen në koran përshënjë me melekt idhjuhi rëbbuke ilë melaike kër allahu ishfadhi melekve ilë mërëjata annima akum së un njame ju melekët, se melekët janë përërëbë, përërëbët Allah, subhanë, në të të të jam, broj, wa wa si her, me mbrojët janë, me mbrojët janë të ju, ju mbrojë, ju ndihmëj, Allah, subhanë vë ta'ala, si që shërë dhe me të si tira. Ju dhafu, ilë lënbië, ndonjeher, vë lidhët me pengambartë, si që ka artë për Musënë dhe Harunin, Allah të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dhe me shikimin tem Me dëgjimin tem Me ndihim mën tem Unë jam e ju Me mbrojtje jam e ju Shka se ka, këtë loj me firanin Mi po të njëtën ku Allahu është edhe me firanin Mi po është me rësku në ti Me shikimin e ti Me diturin e ti Mi po kër është me mbrojtje, me ndihme Përveç asajtë që është me rësk Dhe me diturin dhe me shikim me musajn dhe harunin është plus me harunin dhe musajn është edhe me shikimin ndihmën e tij, mbrojtjen e tij. Për çdo ndonjëherë që jeni të besimtar, Allah thot inna llaha ma'asabirin. Allah është me robërit e tij durimtar. Inna llaha malmuttaqin. Dhatë Allahu me të devoçimin. Allah thot me mbrojtjen, me ndihmën, me sigurinë, Allah subhanahu është përveç asaj që i siguron rrezëtin, është me rrezkun, me dëturin e tij, me shikimin e tij, me bigësinë e tij, është edhe me ndihmën e tij, çka, ndonthot, me cilësi të tëra, të cilat të i ka vetë por besimtarët e nuk i kanë për më shript siq ndë njëherë vjen a vërësia Allahot apo shëshrija Allahot subhanu wa ta la pëtikuj për kërjesave ti me disa cilësi është ndë njëherë me kushzume me dësa kushta kao në Quran wa kala Allahu inni ma akum një këllam bërë në israelëve Allahu un jam me ju le in akamtumus salata nëse ju e falni namazin wa atejtumus zakata dhe jepni zëqatin wa amantum bi rusuli wa besanit ederguar vetme wazartumuhu wa indihmane wa aqrattumullah qardan hasana dhe jepni per hirr te allah u hazime te mira na that kjo es kuptimi jasaj fjales me rija por vjen ajetet se allahu esh me krijes do te i kuptojn ket monir na that allahu esh me krijesat e ti me cilësit e ti, me shikimin e ti, me diturin e ti, me bikëshirin e ti, me fuqin e ti, me mbrojtën e ti. E pas ta ndatë këllaj me i e këa fërësia, po këa shëqërem, në dy pjesë, me i e ama, që është me gjithë kriesat, dhe me i e khasa, e që ka përgjëllem vetëm me besim tartë, në të cilësia e mbrojtës, sigurisë dhe ndimës, është me tëmëse me kriesat në hropë të Allah subhanu atar. Pas fraksionet apo sektet kanonë kundrështën me halisonetin, është, e që do të me ditë, se emra ta Allahët, subhanu e tala, dhe cilësi ta Allahët mirën prej gjdo hadithi i cili është i saktë. Nëse djetarëta hadithi të ndojnë hadithin dëloj, hadithul ahad dhe hadith mutëvatir. Hadith mutëvatir është aj hadith, e cili është transmitun nga pengamberi sallallari e sallem. Është që kanë dëgjuar një numër i madh i shokëve të pejgamberit. Është sepse ku thojnë ulemat janë 10 persona. Është kanë dëgjuar nga pejgamberi. Edhe e kanë përcjellët e Tabin dhe për atyra 10 personave ata që e kanë dëgju nuk janë më pak se 10. Ata që e kanë dëgju prap mbastabinat, mbas ba Tabin që kanë dhe pas Tabina, mos janë më pak se 10. Derisa ka ardhur regjistrimi hadithën, domethënë kur është mbledh hadithi. Në thet gjithmonë çdo gjeneratë Tian Mattei per sadait. Nëse në njëonën prej xenëratave, vjen numri më i vogël në qllogaritë e hadith mutawatir. Për shembull, nëse i pari që e ka dëgjuar nga sahabët është një. Genzo hadithin, për shembull hadithi e Omerit radhiyallahu anhu. Inna al-a'malu binniyat. Hadithi i Omerit radhiyallahu anhu, që hadith është shumë i përhapur në tabiin dhe më pas ka ardhur. Shumë njerëz e kanë dëgjuar prej O Merit, edhe që e kam dëgjuar pas Tabin, më shumë e kanë dëgjuar. Mirë, po prej Sahabeve vash veç O Merisaka e kanë transmetuar. Këti hadith e nuk i thuat hadith motivacioni. Ani pse pas O Merit e kanë transmetuar shomë. Edhe prej O Merit e kanë dëgjuar shomë. Mirë, po kusht është që çdo gjeneratë, edhe këtu hinë edhe gjenerata e Sahabeve me çej numri i madh që e kanë dëgjuar spoku 10. Spoku 10. Ose nëse transmetojnë 10 Sahabe një hadith. Mirë, po peçati vetë 10 Sahabeve e kanë dëgju vëshë 2-3 për të abinëve edhe kanë transmitu atë hadith e të batë të abinëve dhe generatët të abinëve nuk është me emalës e 2-3 vetë ki hadith bjen nuk logaritet hadith mutëvatir po logaritet hadith had atash hadith mutëvat hadithi mutëvatir në gjudë dhe me thonë të vetur është diska një pas njëshma të vetarë al matar i thëjnë kërshiju bjen një pas njëshma i shpesht Epara te kan thithë hadithë mutawati për shkak se njerëzit që transmetuan janë shumë. Në ketë hadith nuk hinit me shikun zinxhirin e kësaj. Asht i sakt apo saktësisht sa? S'kam mos i hadithë mutawater, m'koni dot. Gjithmonë hadithi mutawater gjithmon, është i sakt. Andaj Kur'ani është mutawater. Është transmetuar është përcjell prej shumë sahabeve, edhe prej shumë sahabeve e kanë mësua tabi'in, thonë, e prej shumë tabi'in vështrit numërave më shumë, më shumë, gjithmonë çka ka shkuar të rrit. Andaj Kur'ani është mutawater. Ela hadithe mutawātira ka hukmina Qur'an, dadatna se mohot banjeri kufur. Na haditena ahad, është ai hadithi i cili nuk e plotson këto kusht. Nuk e plotson këto kushte. Çe nëse është transmetuar ndoshta puni sahabes, ose është transmetuar për disa sahabava, ose është transmetuar për tre sahabe, ose është transmetuar për disa sahabes, pasojë shumun tabi'in, apo është transmetuar për shumë sahabe mbi pun tabi'in ka ro numri, është pa tabi'in e kanë transmetuar, në këtë mënyrë që hadithi rat hadithu ahad. Njërzë Se këta devjonok janë prej el-sunetit, janë prej sekteve që në sharit në Maturidit, hadithat ahad që nuk e plotësojnë kushtin e hadithit mutawatir, thonë nuk mirret prej ative akideja, besimi. Nuk mirret prej atij akide. Natot nuk e marrojnë apo nuk e cilësojnë me ndonjë emër i cili ka ardhur hadith ahad që duke plotësuar kushtet e hadithit mutawatir. Nëse kan thonë hadithi kur akideja mirret prej Kuranit, Kurani është mutawatir, atëherë edhe hadithi prej të cilëve do të mirret, duhet të me kanë hadith mutawatir edhe kanë mundë, dërsa të ehli suneti nuk është ashtë se nga se pëhadita ahad nëndot është numëri vogël ose është një sahabit që të transmiton ose mini zinjir në karlë nuk ka ma shumë se zinj zinjir ma në ki ka 2 zinjir apo 3 zinjir, apo 4 zinjir mi pëprap nuk i thu të hadit më të watër se nuk i plëtson hadit të kushtit më të watër që i përmendëm na e të sahabit kër nuk ka qënë kërë d dhe gjenerata terea në fond çakanor e çe kanë cit kat kostë e nuk kanë cinte sahabet. Ka njemen, Radiolan, për shembull pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam ka thunë Yaman Aliun radiullahu an për mihir njerëz të dinë. Kuptohet se Alia kur ka shkuar me bard besimin na thënë e ka bard komplet pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam. Ka shkuar edhe akiden më mësuh xahilava trishtarva Yaman. E kjo kur ka shkuar tash ka ardhur me atë që ka mësu pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam Yaman dhe kjeta është nuk thirët më të vatër se kje visë një person dhe shë një përra kja është ahad pengambej visë një person e ka quë njëmen me i thirën në fe dhe kjetë akidën qka e ka bërtë prej pengambejri salasën deri taj popull ati populli është obligu me besu në fjallën alijës që e ka trasmetu e ka dhe kja nuk është më të vatër dhe nuk ka argumente sa ta ju kanë dhonë për me ta pranu fjallën tonë t hm çështet e aqidës besimit tale tosh me pas 10 veta sikur ti më kanë më te teater e që do të thënë nuk ka çin dhe shpesh kur ka ndodhur pejgamberi ka çu delegat nëporshtete të tjera me tirove do se ka çu vës de sahaba edas ngrit argumente kundërtine e ska çu 10 pas 15 njerëz çishë akuzojnë këta sektet se po me fol për Allahun apo me celsu Allahun me mërtumë në një emër Ai hadith do të më ardhë më pas që e kanë transmetuar mshum se 20 ata patjetër. Andaj për olemat, le sunnete, -pasus sunnetet, pasusë sunnetet, çdo hadith i cili është me kushtzim, më kanë i saktë, et janë kushtet e hadithe saktë që ne nuk e kemi atë më shpjeguar. Nëse është sak, kushtet, hadith në i saktë, në edhe nëse nuk e koken kushtet hadith mutawatir, pranohet në çështet e akidit. Pejgamberi sa selam e ka përmenduru Allahun me atë emër dhe hadithe shahab, ne e marrim dhe e përmendim Allahun me atë emër. Dhe nëse e ka cilësuar nga imami sa selam e cilësoni në Allahun me atë cilësi Sante do të me shpjegu e një qështja Kemi përmejnë njën për regullave takides është se përme ditë se është cilsia Allah Apo nuk është prej cilsive të Allahot Kër Allah ndë një emar apo ndë një cilsia Pa shkan qëtë emarit vetë në një cilsi Në do të me ditë se është cilsia Allahot Mirë po, përme ditë është cilsia Allahot Pa tjetër do të me shikuhet transmitimet Qysh kanë artë haditit për për për për për për Se ka mundësi ndë një herë në hadith ka ardhë që Allah e të cilcu vetin me di shka ta ardhë në gjitur me emrën Allahut dhe të mëndonë se cilësi Allahut në realitet nuk është cilësi Allahut subhanu wa ta'la ta Si që është hija E dhe një hadithin 7 grupet që Allah subhanu wa ta'la ta dhe t'i fut në gjennet Hadithin e Bukhariju dhe Muslimit Nga Buhrera radhilan Pënga be ati sallallahu alaihi wasallam tha shtate yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhillu shtat grupe në ditën e kia veten Allah do t'i shtën në hijen e tij ditën ku nuk do të ketë hije në hijen e tij tas te meqit rai qoftë se ne ai kemi shpjegua etj na do të me pas për jashtime do të me shikohu për me thonë se secili Allah do të me pas kujdes me shikohu se çish kanë ardhur hadithe të tjera dhe mos mungut këtë çështje se po ndrysha bim gabime Pajos Allahu ta'ala nën hijen në e tij. Tash ja lejohet neve me thënë se Allahu ka hije për cilësive të ati është se Allahu ka hije, bën hije. Jo. Po shkarsë. Në të shumtë hadithe ka ardhur këso me këtë kuptim, mirë po në hadithe të tjera kanë atë që e kanë shpjeguar. Hadithin për shembull se në, në këto 7 grupe kanë hijë edhe ata të dy që duhen për hir të Allahut subhanuhu teala. E ka ardhur hadith timom Ahmedit e cë që e shpjegon me një fjalë hadithin e Buhariut dhe Muslimit. Se qka shkuptimi Tëtë, ditën e kja mejtët mu Muadhi, radiallan, Muadhi më në gjëbej nga pengamberi Elmutehabune filahi Ata që duen për hirë të Allahot Fi dhilli la arshi Dhe tjene në hije në arshit Jo me la dhilla i la dhilla E që nuk dhe të të hija dhe të përveç hijes të arshit Nëndot Kërbashkohen në më te për së dytre hadithe Dhe mirën hadithe që kanë folë rrafa sajqisia Dëbate qartë Se qka është tjala Në that nuk është gjithmonë kuptimi se nëse Allahu ka thonë në hijen time e ka përcjellën në hijen e tij, po në hijen e arsheta e Allahu subhanahu wa taala, për shkak sa hadithe tjera e bojnë çart. Siç vjen doniherë pjesa e hadithit fundi i hadithit e shpjegon pjesën e parë. Siç kemi përmendur hadithin e kohës, kur pejgamberi saun ka thonë la tasubudhra, mos tashani kohën, fa ana ad-dahru sa'un yamkoha. Ne sendal kaç e kupton se Allahu është koha. A Sahidi tipë nga vetë kaq që çlum. Vazdon hadithe, na shpjegon: "Uqallibu l-leile wan-nahar." Onë rrotloj ditën dhe natën çisht. Çe do të thot, nuk ka qëllim se Allah subhanahu wa taala as koha, po Allah ka thënë, un jam koad, thot, un jam ai cili rrotloj kohën e biçijun e bi nzatin e bi çka dubaj, andaj mos e shani kohën, se e shani veprat e mia, vullnetin tim, dëshirin time, siç kam thënë në mënyrë jo direkte. Në them bashkëfortë përfundojmë, wa subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruk wa atubu ilayk